Gero eta gutxiagok frantsesa ikasten, ego euskalegian espaita horren aldeko politika berizirik ere bana gana. Euroeskualdearen da Lugaldeko komintzaira desberdin guzien sustatzia, hotz euskara, frantsesa eta gaztelania partekatzia. Egia erran, donostiako lizeo frantzesa, larogo jamarkadan etxieta, espaitzen gehiago jeus egiten frantzesaren erakasteko, ango burraso elkarte batek du probosamena ekarri. Matiu Bergeak itaniako autetxea une association de potentiels parents d'élèves de Donosti qui ont eu l'idée Donostiako burrasho elkarte bateko ikastelakuko anduia euskoldiaren ikastiki baten egiteko euskara frantsesa eta hiru heren gisa gaztelania ikasiko dira le basque le français et également le castillan je dirais en, en troisième langue d'enseignement suffisamment de parents ont été trouvés Badage ki berri mila euro euskatu ditu ingeniaritzarentzat eta hiru eskola eskola gelu kin hasiko da Liizea ino heltzeko ondokurte eta. Pok Montejuko zeran iza ni,ina. Akitania berria eta hegoaldearen arteko kulturtrukaetak eta muga geeneko mugikotasuna garatzea baitute helburu proiekturi bideo hortaik doa. Izerre maiiteak taagilian hasiko dituzte, gutxinez astapen batentzat hirurogoi bat aurrekin abiatzea espero dute,